Den här veckan ligger jag i soffan, liksom lite avslappnad, liksom lite skön. Jag håller på att säga liksom lite sexig, men så jag tror inte, jag tror inte, Jag tror väldigt få människor skulle hålla med om det påståendet. I vilket fall så kanske ni har att det är liksom lite tätstämning lite i min näsa och så bara Han kan ju inte vara sjuk fortfarande, tänker ni. Det kanske är inbildning, men det känns fortfarande sjukt. Vad fan fem veckor, fem veckors sjukdom och framförallt sjukdom på klatch.se, sjukdom på korvkast. Väldigt, väldigt lite framgång i den svängen, men det är sånt som händer ibland. Och jag känner för min egen del att det här, det här är nog rätt bra för mig. För att ja, när jag var yngre så hade jag världens tankar om det här med sjukdomar, att jag som nästan aldrig... Hade varit sjuk liksom. Jag har brytit armen en gång. Det kanske är det enda. Aldrig något, något allvarligt. Aldrig något livsåtande. Aldrig något allergi eller något sånt. Och så tänkte jag. Fan det finns kanske som en balans liksom. Det kanske är så att för att jag har varit jävla frisk så där hela tiden. Då kommer det och boom. Bara bli en livsfarlig sjukdom. Och jag kommer bli överkörd och sprängd. Och huvudet flyga av när jag är 30. Men nu har jag fan, jag har fan varit lite sjuk. Jag har haft liksom lite... Jag har varit lite arbetslös och haft lite motgångar i livet det senaste året. Inget som, som vi behöver gråta för, men bara så här. Jag tror att jag börjar balansera ut. Jag kanske får leva till 50, 70 eller 90 tack vare de här. Och, så att det finns lite glädje i sorgen. Jag om allt det där var en mening. I så fall sätter vi punkt nu. Det här är ju ingen vanlig korvkast utan kanske mer en whoopsan, en korvkal. Och det betyder att jag har en gäst. David Nilsson som även kallar sig själv för, nu kommer det, Perlplattekungen. Hallå, hallå. Känner grabben, hur läget Det är jättebra. Hur är det själv? Jo, jo det är väl rätt bra Det är rätt bra feelingmässigt Sen att det är lite snorigt och lite irriterande Det får väl vara en annan sak Men det känns skönt att ha micken här igen liksom. det, det känns lite Jag har ju varit där att man, man ska inte be om ursäkt Men det känns ju lite trist att släppa Ett korvkast varannan vecka bara. Men det har varit så nu Och jag hoppas det blir enning på det ja, Fast ibland så får det ta tid Om det ska bli ja, bra men det... Ja, men det måste vara, alltså jag tror i alla fall att det, det går ju inte att pressa fram det. Liksom. Bara göra trist bara för att och, och, och slänga in någonting. Liksom. Nej, har, man ett, nej. har man ett veckoschema liksom, att man ska prösta, prösta, prata om nyheter eller veckans releaser, eller något, då har man ju en plan i alla fall. Men ja. jag har ju aldrig det. Jag bara, jag bara kör så att ibland det ibland går, det, ibland går det inte. Liksom. Ja, ja. Du är det här med Kungen, Ja. Jag tycker du har valt ett svårt namn. <laughs> det, det, det är faktiskt inte så mycket jag som har valt det. Nej, Utan... vad då? är du utsedd? Det här är, du, är du kunglighetlig? <laughs> du är för titeln? Nej, jag, jag gjorde en intervju, blev intervjuad av Petra Populär för ett par år sedan. Okej. Okay. Och äh, när de sen spelade upp den här radion så kallar de mig för powerplatte Och sen dess så är jag powerplatte Okej, okay, ja, men då är det inte ditt fel. För att alltså, jag tänker så här, med korv Det är bara det är med och så är det korv. Det är så avslätt att säga ja, ja. Men när jag trendade lite innan Och säger Perlplattekungen Så kanske 60% av gångerna Blev det Perlplattekungen Resten av gångerna blev det Perlklattepungen <laughs> Alltså det är skitlätt att det blir Perlplattekungen, pärlplatt, Perlplattekungen Perlklattekungen, Perlplattepungen eh, Alltså det är, för, det är för krångligt namn ja, Det är svårt ja, ja. för en liten gotländsk sladdrig mun Och uttala heller det där. Du, du får säga PPK istället Ja, PPK, är inte det den här lilla James Bond-pistolen? Ja, det kanske är Men det är, det är förkortningen på parplattekungen. Jag, jag förstod det, det nu, nu, nu blir det som att jag är fem år i hjärnan Och 30 i kroppen, liksom skärpt i för fan Men du, du håller alltså på med parplattekonst. Ja, det gör jag Och det här är ju så här Nu frågade jag om jag har rätt Men det här har ju blivit jag kan tänka mig när du blev intervjuad för några år sedan i P3 Att det var det hetaste, nyaste Men nu har det ju blivit var och varannans lille hobby tycker jag ja, det, Jag tycker man ser det hela tiden det, det är väldigt många som håller på med det Det är dock inte så många på den, på den skalan som jag gör det i Okej, okay, får höra då Nej men jag gör ju väldigt stora grejer Och jag gör ju väldigt mycket grejer Man ser väldigt många, till exempel på loading som inne och gör saker ibland eller under en viss period Och sen så tappar de intresset eller drivet eller inspirationen Och hålla på med det under längre tid Jag har snart hållit på i fem år Och varit väldigt korta perioder då jag, då jag inte har hållit på med det Men det annars håller jag på nästan... Ja, varje vecka måste jag hålla på med det Det är Någonting måste jag göra och för de som inte förstår eh, konceptet så är det väl alltså att du, du ersätter pixlar Från antingen en, en dataspelskaraktär eller från till exempel en, en filmbild Eller ett foto med sådana här pärlplattor som du då värmer ihop Så att de blir någon slags, en, ja, en slags plastig bild liksom. Precis, precis Så det blir liksom en, det är som pixelkonst liksom V vad skulle du säga är de bästa du har gjort Om du liksom, om det kommer en så här Perlklatt pärlkl Ja oh, det går inte att säga det jävla ordet Fan i helvete satan Perlplattedomare Kom hem till Perlplattekungen Och eh, han skulle säga så här, Släng upp dina tre najsaste på bordet Vilket tre skulle du slänga upp Jag skulle slänga upp uh, The Dude Abides Som är på Jeff Bridges Som The Dude i The Big Lebowski Okay. Uh, A World of Pain Som är Walter från samma film uh, Alltså uh, Vad heter han uh, John Goodman heter han på riktigt mm. Och uh, Vilken blir den tredje um, Ja det måste vara uh, uh, Sort My World vs uh, Warhol Som är nio uh, Mario-svampar, då Warhol, andra olika färger, aldrig någon färg eh, två gånger. Okej, okay, nu fattar jag, nu fattar mm. jag. Tre gånger tre liksom. Ja, precis. Okej, okay. jag, jag, jag tänkte på, lite på dig och dina pärlplattor när jag gick till affären idag. Och vore det inte drömmen att köpa pärlplattor som antingen är täckta på ena sidan, att de bara har hål på ena sidan, eller rent av fyrkantiga pärlplattor eller pärlperler Ja, så du menar att man strykta så pass mycket att det är inte är några hål kvar Ja, nej men du kan ju köpa rund att du skulle kunna köpa runda som bara, bara fyllde en i änden Aha. Hade inte det varit snyggare? Nej, så jag gillar ju när, när hålen är kvar i pärlorna ja. ja. Det, det, är lite, det blir ju lite levande material när man stryker det mm. Och då väljer man själv hur man stryker dem helt så hålen försvinner och det ser ut som pixlar. Eller man vill ha kvar de här hålen så att man ser att det faktiskt är pärlor. Så det, det får man välja lite själv om man hur, hur, mycket, hur mycket färger finns det i Pärlplatten? Jag kan tänka mig i början när folk började göra så här: Nintendo, eller i början, det var klart att inte folk gjorde när det uppfanns Pärlplatten. Man måste ta 60-talet, då lär inte folk ha gjort eh, Mario-gubbar. Men att, att det passar rätt bra för att de här gamla åtta bitars spritesen det är ju väldigt få färger, klara, liksom enkelt definierade grundfärger, och sen. Eh, i, i små skala liksom. ja. det kanske är 100 pixlar totalt på en liten, en liten bakgrund eller på en gubbe eller sånt ja, men jag tänker mig när du ger in på fotografier och filmskärmar och sånt där finns det tillräckligt med eh, olika färger eller måste du liksom göra någon form av pixelskuggning och gradienter och sånt där för att få det att funka ja, alltså jag, det finns väl den den danska tillverkaren Hama de har väl en 40-50-tal användbara nyanser. Mm. De har massa här med glitter och sånt det också. Det är, det är ingenting som, som man använder speciellt mycket. Och så finns det svenska eh, nappi som har 30 färger som, som är deras överlapp är, är det, det däremellan? Så, eller är det ett, eller är, finns det unika färger på Nappis 30 jämfört med de 40? På... Precis, precis det är, det är unika färger eh, som man kan, kan blanda dem och kombinera och få för fler nyanser Men oftast när jag gör porträtt Så gör jag ju svartvita grejer ja. Gråskalade använder jag Oftast fem stycken nyanser Och Det blir att man får skugga det Och plocka fram liksom detaljer Som ögon och mun Och så här Linjer i ansiktet För att man ska se vad det är och det här är det, är det liksom Kommer du på det här själv Eller använder du Någon form av hjälpmedel För att få Göra om till exempel En bild Från en film Till en lämpligt perlplattemönster? Jag använder ett program som, som heter Perler Som är helt gratis Utvecklat av en kille i Lund Som också mm. håller på med de här grejerna han, okay. han, han utvecklar för sig själv först Sen så inser han att det var bättre än, än de kommersiella produkterna som finns. Så då gav han ut det gratis. Så då kan du liksom lägga in en bild då och få ut som någon slags kod. Att lägga svart, svart, röd, ja, svart, precis, grön. Ja, precis. Jag kan få ut en, en bild på det hur, det. hur det ser ut med i pixlar. Okej. Okay. Men du kan inte få ut på något sätt, få ut det i text? Ja, jag, jag kan få ut det i, uh, i färgkoder. Kan jag få ut det. Att här ska du lägga den färg här och den, den parlan och här skulle du lägga den parlan och den parlan och den parlan. För det skulle nästan vara det lättaste att bara ha en lång lista där det står liksom grön-svart, blå-blå-blå-grön-blå-blå-grön-svart-röd-grön-blå-blå-grön blå, blå, grön. och så lägger man bara i den ordningen. Liksom. Ja, jag har testat det men det är, det är ingenting som jag, Nej, jag har okay. fallit för. Förlora lite av skärmen sen när det blir en robot kan lika jag skriva ut den bild <laughs> bilden kanske. Och sen så, det ska man, ska man också veta att det där programmet är inte, inte perfekt och... Det handlar också om vilken bild man hittar Det finns, jag har med tusentals bilder Som har blivit ett jättedåligt res Resultat Och andra bilder får man Som till exempel The Dude När jag gjorde den Så jag ville ha just den bilden Men det blev inget bra resultat Så jag fick göra, jag fyra olika mönster För att få till Ett, ett snyggt ansikte Och liksom plocka delar och lägger jag Håret från det här mönstret, och munnen från det här mönstret, och näsan från det här mönstret, och man får liksom pussla ihop det själv. Ja, just det För att, Ibland får få något, något bra av det. Så Har du det, något så här, liksom, någon, någon mål? Har du någon sån här framtidsvision som liksom är så här? mästarprovet som om jag någon dag skulle jag sätta mig till och göra hela jordgloben eller göra en karta över Göteborg eller liksom vad är det? Har, du, har du något som är topppriset, liksom som du skulle vilja göra? Alltså sätta vars varsrekordet i varje största parplatta hade varit maffigt. Det, det har ju diskuterats ett par gånger på loading.se där är i, Stora parplättetråden uh. Och det, det bl brukar blåsa ut på sommaren När folk är lediga och så uh, Men det har inte blivit gjort ännu Men skulle man göra det tillsammans då Eller ska man göra det själv? Nej, göra det tillsammans det, för det... Fan, nu kanske jag blir en, en elitistisk liten skit Men jag tycker fan att ett, ett, Sådär världsrekord som man gör tillsammans Det är inte värt någonting Ja. Uh, alltså det, det beror på hur man gör det tillsammans det Nabbe som innehar har rekordet idag uh, De gjorde ju en, en platta på Obama för något år sen Och Det var ju amerikanska skolbarn som hade fått göra den Och då hade de suttit i skolan Över hela USA och, och satt ihop Bitar, eller satt ihop parlor Och skickat in dem och så hade de Sen monterat ihop det Okej. Okay. Och Det tycker vi inte jag är så himla spännande utan då ska man träffas, var kanske 10, 15 20 personer träffas i en lokal bo, bo, som en så här. Ja eller typ en skola är det vi har, har till godo, Liksom för det är en som är, är lärare så då finns det en skola som tillgår på sommaren som är tom och att man då träffas och så en vecka eller två och så bara lägger man, man gör ingenting annat man lägger på arlor och sover ja jag fattar det som jag tycker känns lite så där eh, trist med också med att göra det tillsammans att det känns som att så här, en pärlplatta bild borde vara jättelätt för en robot att göra ja alltså jag vet faktiskt inte jag har alltså att den bara liksom att den bara har som en lock jävla magasin med grejer och sen bara ligger den och liksom stoppar ner dem liksom det känns som att jag vill att du ska slå världsrekordet själv Att du i hemlighet bara liksom hyr något jävla ett Stort jävla lagerlokal Och så folk bara Jag vet inte vad han har där liksom. man går in i jävla skägg Bäst gå in där Varje kväll liksom Och så är där mellan 10 och 6 på morgonen liksom. Och så någon dag bara öppnar dörren Och så är det liksom Hela jävla Jag vet inte vad det skulle vara typ. Hela Google Earth ligger ja, ja, ja. ute hela golvet där Något sånt skulle vara kul cool. ja jag, jag har ju jag har stora projekt på gång som, som äh, har, har man hängt med på Facebook och lite så, så vet man kanske vad det är. Äh, men det är ingenting som har lagts upp på bloggen för det är saker som inte är färdiga. Men det, men, det, det är långt ifrån något, något världsrekord. Men äh, alla ni som håller på med pärlplattor, är ni lite kompisar eller är det lite fiender? Nej, men är, man är lite kompisar. Men, men allvarligt, om du ser att liksom Pärlplattedrottningen hon har liksom lagt, hon har gjort hela bana 1 i Sonic 3 liksom, perfekt och den går liksom runt hela rummet som ett bord ovanför. Mm. Då måste du bli lite så här: Fuck it, nu, it's a war. Liksom. Nu, nu kommer jag plocka ner dig, bitch. Nej, <laughs> nej, alltså. Jag har inte riktigt den inriktningen på det. det där är ju. En kille som heter Peter Wallsten Som har gjort Sommar Mario Första banan i första Mario tror jag det han har gjort mm. Och klätt hela väggarna hemma med Och Tycker det är skithäftigt jag, Ska jag göra något från, från En sån bana Så kanske jag gör en mindre del av den Och highlightar Någon, någon speciellt tillfälle Jag gjorde till exempel en från Super Mario World från inte så länge sedan Som är Tror det på, på första banan När man får ett rött skal Och så hoppar man upp på en platå Kastar iväg skalet Och skjuter ner en massa röda uh, Skjöldpaddar Och får ett, ett extra liv Ja, de som står i rad Precis, där. för det för mig är ett klassiskt Super Mario World-ögonblick Liksom Fy... första gången man spelar det här Spelet bara, wow <laughs> blink, blink, blink, blink, blink. Uh... Ja men, men du jag funderar på en sak med Super Mario World på inget. Jag tänkte på det här om dagen det där hela spelet De här killarna som spelar amerikansk fotboll i det spelet Är inte de lite bullshit Vad fan är det för någonting Och varför finns de där Och har de försvinner efter det Jag bara tänkte lite på spelet Och så bara jag på dem där jävla asen som säger. Och man kan inte hoppa på dem Och man kan inte göra ett skit ja, man, kan så hoppa, dem man kan ju hoppa på dem men det tar ett par gånger innan de dör Okay. Det, men ja, de är, det är nu det enda Spelet jag ansätter mig och... Men det är liksom lite, det känns lite off ja, ja. Men vi, vi är en konstig värld Där det är svampar och Och lite fiskar och någonting och sen, Vänta, vanliga amerikansk fotbollsspelare liksom. Det är som om man kommer in och står en golfare Och bara skjuter kul. Ja, ja, ja. ja. Det är säkert någon Från svampriket som kan rätta oss Att det ingår i Mario's kanon På något sätt Ja, ja, ja har du något mer perlplatt relaterat som du, om du vill liksom eh, få våra lyssnare sugna på den här aktiviteten? hur då, Det du kan svara på för att göra dem det, det är hur många kilo perlar äger du? Um, alltså i, i oanvänt format är det nog inte jättemycket nu. Alltså kanske 250-300 000 stycken. Jag vet inte vad det är i vikt. Kanske Kanske 15 kilo och sånt. Uh. Men sen så har jag massor av grejer som då är färdiglagda. Ja, men är din, hela dina väggar, är de fulla av det här? Eller? I vardagsrummet är de mer eller mindre. Det är inte så, det är inte så överdrivet mycket på, på väggarna. Men det är, där är på, på två, de två långa väggarna. Finns där. Det finns här uh, grejer. Nu ska jag inte vara negativ. Men jag gjorde lumpen som brandman ja. och jag säger bara om det börjar brinna, då ska du dra. <laughs> det lovar dig. Det där är livsfarligt. Alltså. Det där huset kommer att bli en dödsfälle idag. Men du, hur mycket är det dyrt? Om man skulle köpa liksom tillräckligt mycket för att lägga perlar ett halvår, liksom göra en 30-40 grejer, är det stor insats? Um, nej, det, det tycker jag inte. Den, den stora insatsen är att köpa de här plattorna som man lägger på, dem på. Det är sådana som går att haka ihop. Alltså man kan i princip bygga hur stora saker man vill. Mm. Och de kostar väl 50 kronor för fyra stycken. Sen så är parlorna i sig ganska billiga. Ligger väl på under en för... Tusen stycken om man köper storpack, annars ligger de på 15-16 kronor per tusen. När, man, när du köper dem då, får du dem i separata färger? Precis. För det var, det var mardrömmen att få ett blandpack och behöva sitta och sortera ut dem. Liksom. Ja, jag hade faktiskt en mardröm här en vecka när jag, när jag drömde att jag hade lyckats blanda alla röda färger i en bok. Och jag vaknade upp helt kallsvettig. Ja, ja, ja. Så det, det skulle vara liksom en sån här grej Om, om du bara, ja, men kom över Kom hem till mig och ta en öl liksom. Och så ja. var jag där och så bara du bara, ja hur fan de ringde från grannen Jag måste över, jag är tillbaka på en halvtimme ja. Och när du kom tillbaka Hade jag hällt alla Dina olika pärlor i blandad mix ja, I ja, badkaret ja, ja. liksom eh, Hade du bett mig gå då? Ja, jag hade bett dig gå Och så hade jag kastat alla på och alla beställt nya Jag hade det? Ja. Men du hade kunnat bara lagt dem i den ordningen. Det kanske är lite skitsnick mosaik typ i badrumsgolvet eller. Något. Ja. Du det är fan rätt bra material att ha på badrumsgolvet ändå när det ser rinner igenom Nu gav jag dig en ny idé. Ja. Du kan starta sån här en VVS Eh, firma. Liksom, du råkar runt och lägger pärlplattor på golvet. Så, ja, hur lång tid tar det? Vi har, vi har två gånger två meter inne på vår lilla toa. Ja, men jag räknar med sex månader ska jag nog yeah. vara klar. Liksom. Så. Men du, ska vi ta och lämna pärlplattorna tills vidare då? Det kanske kommer upp. Eh, vi, jag tycker vi bjuder på en liten musik och eh, så ser vi var vi landar efter det. Ja, fast du hade ju en fråga där om, om man var intresserad av att börja själv. Förhopp som, som, jag, oh. som jag aldrig fick svara på ja, men Jag ville bara att du skulle säga hur många kilo det hade Men ja, om du har var något bättre det. så säger <laughs> du Nej men då, då kör vi en paus Nej, nej, säg nu. Alltså, nu Nu är alla så bara, Jag var skitsugen, korven svek mig Och sen bröt han av jag säger nu då, pärplattepungen <laughs> Jo, det jag kan rekommendera Är ju loading.se Stora plattetråden. Det är väl snart 400 sidor Med allt om Och där visar folk upp sina bilder. Det finns bra länkar Precis, då till och vart man köper. och, och hur, hur man gör metoder och tekniker och så här. Och tips och tricks. Och, och sen så har jag självklart min egen blogg. Mina pärlplattor heter den. Pärlplattor.blogspot.com utan prickarna på E1. Yes. Yes. Du, nu kommer jag på en till <laughs> fråga. Ja. Har du någon gång lagt så här någon stor grej, ja, jag ska göra det, liksom Fun eller något, och sen bara när det är precis klar märker du att du har typ en grön för lite? Um, ja, det har du. <laughs> <laughs> Okej, <Okay>. då vet <laughs> jag det. Jag tyckte det var ett kul scenario men det var väl kanske inte kul när det hände, liksom. Nej, fast det, det var en, det var också en, en tavla på The Dude. Uh. Mm. Du är besatt lite, eller? Det, det är min absoluta favoritfilm. Jag såg faktiskt den i förgår igen. Fan, jag, såg, jag vet, vi på i forumet gjorde de någon så här, vilken är din favoritfilmstråd? Och det var jättemånga som sa den där Big mm. Men jag har sett den en gång för kanske tio år sedan. Jag tyckte inte det var något märkvärdigt alls. Men jag kanske har missat något, eller? Alltså, jag, jag kan säga att jag ser den en gång om året i alla fall. Och mm. det, den växer på en. Det, alltså det är så mycket citat i den filmen så det... Jag kanske får se den en gång till då ja, äh, I modern jag. tid Minst en gång till Minst en gång till, <laughs> okej okay. Ja men det verkar verkligen som att folk är, de, som, de som gillar den, de är besatta av den nästan Ja men det har ju blivit någon, någon sorts modern klassiker Det, det hålls ju Lebowski-fest och grejer där folk kommer och bovla och klara ut sig till karaktärerna och till och med skådespelare från filmen kommer och besöker. Just det, ja men det låter häftigt. Mm. Jag har ju min Jönssonligan ligan som, eller motsvårigheten. Ja, ja, ja. Men du vet du vad, vi kan inte sitta och snacka om Jönsson-ligan, vi måste ge dem en <laughs> låt. Vad fan? Det är det typ 20 minuter, här kommer Picking berries at old Aunt Mary's When I picked a blushing bride As we rode home together I just wondered whether I could win you forever if I tried Then at love's suggestion I popped the question And asked you to be mine From your kisses I knew you picked me when I picked you in very picking time. was coming home last night It brought back all those bygone days to me When you and I went berry picking many, many years ago Jag when you forever if i try Then at love suggestion i pop the question and ask you to be mine From your kisses, i knew you me when i pick you very time om den här Perlplatte-kungen att du ä, sitter och kör pangarspel Det gör jag, definitivt Och det har ju jag också gjort lite alltså, Jag har ju ingen lång historia av det men senaste 4-5 åren så där sen, sen jag träffade spelradio och ä, det blev Call of Duty så har man ju varit lite fast ändå i den här sugklanen och ä, det är väl någon liknande beroende du har, även om det har stått sig lite längre. Ja, så alltså jag har höll på spelat, spela. spela Counter-Strike 2001. Och höll på med det. Jag hade väl något uppehåll, men höll på med det fram tills Mv2 släpptes faktiskt. Först okay. vanliga Counter-Strike, sen Source efter det. Och sen gick jag över till Mv2 när det släpptes. Fan jag är så jävla ledsen Att jag har missat Counter-Strike uh, Jag spelar inget alls då när det kom ut Och Jag uh, har aldrig liksom varit någon sån där som har gillat Spela online före nyligen uh, men, men det är ju När jag kör uh, Call of Duty Då kör jag ju nästan bara det här Search and Destroy Som är ah, ja, ja, ja. Counter-Strike mm -hmm. liksom, Och uh, det är något som Tilltalar mig så himla mycket med det här med Ett liv och sen när man död uh, Och just det här med att jobba Mot uh, mot mål och just, just den känslan av när man har när man har sänkt en fiende så har man gjort något nytta i ett, i ett lag där man vet att han, han kommer tillbaka om tre sekunder. Då, då spelar liksom ett, ett välsiktet skott. Det är inte så stor roll annat Nej. än för någon poängmeter. Men när man liksom har i, i Search and Destroy eller Counter-Strike tagit bort en spelare från motståndarlaget under resten av runden. Det, det är jävligt viktigt och rätt litet skönt känsla. Ja, en, en kill räknas ju lite mer då. Det... Ja. Och man är kanske lite mer försiktig. Jag, var faktiskt, jag testade faktiskt det nu på. Det var, jag hade ju en plan om att den här korvkasten skulle egentligen vara en <laughs> Counter-Strike-kast. <laughs> eh, och eh, så jag gick in och testade lite. Och jag måste säga. Jag vet inte om jag spelade mot Noobs. Det finns ju ingen sån här riktig poängregnare som man kan se hur bra folk är. Nä. Men när jag körde, det gick skit bra för mig. Det, det var inte så att det var bort då. För, för, äh... för det finns det i Counter-Strike. Så finns det så okay. du kan... Har du en så kan du lägga in. Att du har... Fan, ditt jävla svin. <laughs> du är så jävla talskig. Du, du vet, äh... det, det är så att man kan lägga in... Har man till exempel manna servers kan man lägga in att det alltid... Är det inga spelare ska det alltid vara åtta botar. Och. Alltså, jag, jag vet i alla fall att man hörde röster. För det är okay. även en voice chat i det. Ehm... Um... Ja, det är kanske är. Där, där är ju så du kan göra röstkommandon. Att, att då din gubbe säger något för på ja, just röstkommando. Men jag tyckte att jag hörde folk som pratade i bakgrunden. Okay. Och när man skrev i chatten så fick man svar. Kan bottarna svara? Ja, de kan skriva grejer. Jag tror inte de kan svara. Nej, lägg av. Kan bottena ja. svara? Man, ja, de, man de pratar man kan med inte dem. svara, men de kan skriva grejer. De, de så follow me sådana här grejer. Röst, ja, men nu blev alltså jag tänkte säga att, eh, att bara för att jag inte kunde spelet att det gick bättre ah. bara för att ingen visste vad jag skulle sitta <laughs> så att de kom in och körde sina inrippade sätt men men, men bottan spelade mot botten på easy då är det ju fan och är det ju fakta. <laughs> men men botten också väldigt korkade så, har, har du sett någon som bara stått och hoppat i ett hörn så har det förmodligen varit en botten nej, nej de fan och sköt ju mot mig det var ju Nej, jag tror okej okay, att det kanske var 50% bottare kan jag med på Men det var fan riktigt folk För jag, jag kommer ihåg att jag Att jag råd med mig och på Eh, på, på chatten skriver Grejer med dålig engelska Bara för, för försöker leta upp folk Så bara, Why is this game not good look like Call of Duty Why is this noob game I like Call of Duty Och skrev jättemycket sånt där Varför att folk skulle bli sura Men de bara lol noob eh, Men jag tänker mig fan datan skulle ju inte skriva noob till mig jag Tror det? Nej det, det tror jag inte men det var kul, det var kul som satan Och det är fult och det är Det är och, ganska oskön Alltså Det är lite oskön kontroll kan jag Ja tycka. och det, det är inte så, så bra flyt heller det är så, Man kan inte aim down the sight Man kan inte ja, Ta tag i grejer för få hoppa över Någon och sånt här Utan är det lite frukt för att komma upp när du hoppar Så kommer du inte upp Men det, jag tror att det jag gillar med det är det där rena liksom. Alltså det är ju väldigt simpelt och det är nu vi kommer in på eh, problematiken. Eh, jag, jag tycker jag att Call of Duty 4 Modern Warfare 1 är, är det starkaste kortet i Call of Duty-serien som vi båda spelar med. Just av den anledningen att det var innan det liksom började komma så mycket konstiga raketgevär och massa... Att, att liksom en, en match... Man, man vann en match med sina killstreaks. Liksom att folk satt och kampade bara för att få sin killstreak uh -huh. och sen kom det helikopter med missiler och sånt där. Att det var liksom det var mer fokuserat på det rena spelet. Och det var det jag tyckte var så vackert och skönt. Och om jag, om det bara hade kommit fler banor till det så hade jag nog fortfarande helst kört det ja, liksom. Ja, ja. Medan du sa att ja, jag, jag körde ju... Modern Warfare 2 är det bästa. Alltså, och då vill jag höra jag... dig knäcka min teori här nu efter att jag uttryckte det så vackert. Ja, alltså jag spelar aldrig, aldrig Kod 4 när det kom. Utan jag spelade i början av den här sommaren. Ja. För att jag och en annan i klanen ville ha något, något nytt att spela liksom. Uh, vi Modern Warfare 2 sen det släpptes och han och jag typ så tre gånger i veckan, nästan åt dem. och Så vi kände att vi behövde något, något lite, lite annorlunda. Och det, det var någonting med, med kod 4 som inte, inte riktigt passade. Span som var inte så, så rolig alltid. Kunde, kunde spana mitt bland fiender och Få fiender i ryggen på ett, på ett helt annat sätt än vad det, än vad det är ämnet för där man också kan få Jättekonstiga spåren Ja det kan nog vara sant Det, det, det kommer jag inte ihåg det var, vi, vi hade en revival Där vi körde det Vi, vi kör ju mest private matcher när det går Som vi vi satt vi samlade ihop hela klanen och körde ja 6 mot sex eh, någon kväll för ett halvår sedan, men eh, jag har inte kört det mycket sen dess, men jag tror att eh, för min del av de fyra nya Call of Duty som har kommit så tycker jag att Modern Warfare 2 är det svagaste. Eh, och det, det främsta argumentet förutom att jag tyckte att de här killstreaksen var lite överstyre så var det, det här med att du kunde ha maskingivär som secondary. Eh, att man fick ha, du vet, den här lilla jag körde den här lilla kobran Som jag kallar det för Någon liten jävla UC ja, ja, ja. Som secondary Vilket gjorde att jag som sniper Det blir fan fusket liksom. <laughs> För jag tycker att när man, när man är sniper Så är balansen så att Om man om man möter någon på nära håll så har man en nackdel för då, då har man bara pistoler ja. liksom, som man ska använda och jag tyckte att när de la in den där lilla kobran som var, den hade ju den var ju lika bra som en ump ja, liksom. ja, ja. den var ju klockrent sikte, den var i, i hardcore search and destroy du kunde ju få ner folk på hela kartan med en, ett skott av den där liksom. så att, jag vet inte, jag tyckte det blev för lätt att vara sniper, att du, du fick liksom inget straff för att välja sniper rifle. Nej, men det jag, jag sniper inte själv, jag gillar inte snipers. Ja, det... jag hatar snipons. Alltså. <laughs> men det, det är väl för att jag inte är bra på det själv. Det... Nej, men alltså, det, jag, alltså, jag kan hålla med om att det är. Alltså, är man en, en sån här innerökille och, och någon bara sitter och plockar av en. Men, men vi, när vi har kört. Eh, vi, vi, vi var ju med, jag tror det var level 7, finns det någon sida som heter var? Ja. Jag tror det var de som hade någon slags turneringar Som vi var inne och körde Och då var det ju bara Search and Destroy eh, Mot varandra och Så att vi fick ju in det där med att man liksom Man var väldigt, väldigt organiserad Och liksom, jag, jag skulle hålla Kanske den här korridoren Så att det, var, det var liksom inte den här jagande Snipen Nej. eller bara sitting In Search and Destroy, utan det var mer som, som I Counter-Strike, att jag, jag Skulle se till att ingen kom igenom den korridoren liksom. Ja, och, men, och, men sånt körde mycket också när vi när vi kör uh, hela klanen Eller större delar av klanen som spelar tillsammans Mm är det, är det Search som ni föredrar också? Alltså om, om vi ska spela seriöst Så är det ju Search and Destroy Eller uh, den där man tar flaggarna Vad heter det? Domination, Domination ja. uh, Annars na, när vi inte är så många som spelar Så blir det mest Team Deathmatch yes. För då, då behöver man, man egentligen bara bry sig om Sin egen KD Ja, nej men visst är det så uh, jag tror nog för min del är det också Att man, eh, jag snackade med någon häromdagen han, han var väldigt eh, ny i skjutarspelsträsket Och jag tror att det bara gäller att man hittar sin, sin grej liksom. Alla kan inte vara bra på Nä. det springer runt och skjuter snabbt Och eh, i och med att jag inte är så jävla vass på det där I med maskiniväret ute Så har jag inte så mycket över för de där liksom, eh, en eh, team death match Där man bara rusar mot varandra och pangar varandra eh, utan jag, jag tycker mer om det där Och vara en liten del av laget ja, liksom. Bara, Jag behöver inte tänka på något annat Än den här korridoren liksom. ja, det, det jag gillar med team deathmatch är att alltså man kan ju ta det ganska lugnt Jag brukar ta det ganska lugnt Och så köra någon light machine gun Och så, och så gå liksom sakta Till exempel gå eh, Längs kanten med hela banan På ett eller annat håll Och så då man möter då Möter man och så dödar man dem Det för där räknar inte folk med att man är hela tiden Nej Det brukar, brukar jag göra Motsolsvarv, till exempel på eh, Vad heter den nu? Sniperbanan nummer ett Med bilvraken I, i, i morgon för 2 ja. tänker du på Är det den här gresgren med liten tunnel under Ja, eller? precis Jag kommer inte på vad han heter nu Uh, Nej nah, men det spelar ingen Nej. roll uh, det, det är, en, det är en, en Jättetråkig bana ska jag bara säga <laughs> yeah. ja, alltså den är, Du får vara med om att den är rätt dåligt gjord. Det är typ så här Battlefield map layout liksom. Det är bara ett öppet fält med en tunnel yeah. Det finns ju fan inte ett skit liksom. jag... Fast när den, när den är rolig Det är när man lyckas, lyckas Gå runt hela banan Och bara plocka snipers hela tiden ja, ja. Och, och de inte får en Då är den rolig Uh. Ja, men absolut. Alltså, allting kul när, man, när det går bra. Eh, men jag, jag, jag är väldigt förtjust i inom husbaner. Eh, ja. I Call of Duty 4 fanns det en DLC-karta som hette. Eh, eh, Fad är den broadcast som var den här TV-stationen från mm, Single Player. Mm, den här det är, det är fan eh, den bästa Call of duty kartan okay. enligt mig. Ja. Men, men jag gillar ju Rainbow Six också. Eh, Just det här lite mer 24 känslan okay, att man, okay. man går in genom en dörr, du går höger, jag går vänster och sånt där att Inomhus tycker jag är det finaste. Det är det bästa. Det ah, liksom. är lite så här kontor eller lite. Så att de här är riktigt bra inomhusbanorna med gärna En, liksom, en liten parkeringsplats ah, på utsidan. Så, det jag är som Skid Row då. Skid är Ja, den är ganska bra. Äh, men vi körde rätt mycket på den här terminalen. Ja, äh. men terminal är också. Den är liksom, det är också rätt bra balans mellan inomhus och utomhus. Mm. Det som är lite synd med, med Call of Duties tänk det här med, med killstreak är ju att de, de, de, det går inte att ha helt inomhusbanor. Liksom, för det måste ju alltid kunna komma in helikopter och ja, skit. Precis, så då, antingen får de ha glasfönster i taket eller så får de äh, ha en stor parkeringsplats. Liksom. Ja, ja, ja. Men äh, jag vet inte, det är något som jag gillar så jävla mycket med att typ sitta inomhus och hålla en punkt. Liksom, och bara, nu jävlar. Ja. Lägg ut lite Claymore så låsa in sig någonstans. Ja, men hur var det? Gillade du Black Ops också eller? Ja, jag tyckte nog att Black Ops var bättre än Modern Warfare 2 okay. i alla fall. Att det gick tillbaka lite, liksom skalde ner det skalde ner lite. Och, ja men jag tyckte det var rätt bra. Det är nog mer att jag börjar känna att alla de här serierna, vare sig det, Call of Duty eller Halo eller... Ja, nu har jag inte kört det nyaste Battlefield, vilket du säkert kommer dra igång på snart. <laughs> ja. Men... Men eh, att, man, att man börjar bli liksom lite klar med det. Vad fan, Call of Duty, ett nytt Call of Duty är ju ändå 90% av det före Call of Duty. Liksom. Det, är ju, det är ju ganska små skillnader. Nu finns det något litet nytt vapen och några nya kartor, men eh, ja, det är Fast likt, i, i nu liksom. så har man väl gjort, som jag avstötte, gjort en, en hel del ändringar. För att försöka balansera mm. spelet lite mer. Jo, ja men absolut. Eh, men... Eh, jag tror det mer är så att när man, när man har kört så pass mycket Så känner jag att Den stunden det tar på att man tröttnar på ett spel Går mycket snabbare för varje Så att eh, Black Ops är väl det som jag har kört minst Inte för att det var tråkigast Utan bara för att När man har kört dem tidigare så pass mycket Så, så finns det, blir mindre, det blir mindre intressant Varje nytt inlägg liksom. För mig i alla fall ja, nej. Det, det känner inte jag Jag gillar inte Black Ops Uh, är no har du några argument också. Eller alltså, tänker du bara slänga alltså, ut. Alltså det, det, det, det största argumentet är väl att min dator inte pallade alls. Det jag hade bara en, en dator med två tärnde då Och då, då, då skiftade du mellan att vara 40 FPS när jag inte hade någon fiende mot mig. Till stillbilder när jag hade fiender mot mig. Så du vet så möter en fiende och han börjar skjuta och så går ner på stillbilder Och nästa sak du säger Är att du har respawnat Okej, okay, så det du, det du säger Egentligen är att jag kollade på två filmer På Youtube och jag gillar inte Black Ops <laughs> Då kommer att <det laughs> alltså, upp alltså, en jag... poll på Klatch.se om ni tycker att Perlplattekungens resonemang är rimligt <laughs> Alltså, alltså jag, jag spelar ändå upp Till typ level 30 det, okay. det var inte så att jag bara körde det två gånger Så jag... Gav ju upp liksom utan jag, jag körde det ganska mycket ett tag, men det... Nej, jag gillar inte barndesignen heller. Jag tyckte barndesignen var konstig. Okej, okay. jag, jag, jag tror att minne, jag, jag hade svårt för Monoar för karterna okay. för att det var så mycket... Um, det, var, det, det, det, det var det spelet där de gick mer på höjden. Mm. Det var ganska små banor, men sen fanns det tre våningar ja, i alla hus. Liksom, och, uh, jag, jag vet inte, jag tyckte... Det var inte riktigt min grej, tror jag inte Nej, det, jag vann mig ganska fort för det. det. Som sagt, vi var hela, hela klanen. Fick en ytanning innan det släpptes. att ja. spela. Ja, jag tror i, i huvudsak så är det, det egentligen, det avgörande är ju vilken man, man har bäst gäng i. Precis. Vi hade ju det absolut Precis. bästa gänget i, i fyran. liksom. Ja. Men, men sen vann vi ju faktiskt, jag säger det en gång till för alla som de hörde, sm i Call of Duty på level 7 på någon jävla. Vad fan var... det? var någon på Modern Warfare 2 tror jag. Ja, det tror jag det var. Det, det tror jag ni snakkar om i spelradion. Jävlar du, då var det spännande. och Så att visst det... fanns det kärlek till det också. Jag tror mer att det, det var där man började känna att... Att, det liksom... att det eskalerade lite åt fel håll. Ja, Som liksom. ja, ja. att det är. Vi ska ha större explosioner, vi ska ha fler killstreaks, vi ska ha mer helikoptrar och sånt där. Men det, det jag tyckte var lite spännande med det nya som jag vet att vi har alltid, alltid, alltid snackat om att, att man skulle bli mer belönad för att göra saker för laget. Mm. Och det finns ju någon, något system i det nya, någon, något killstreak pack eller vad det heter, där man, där man fick poäng för till exempel eh, vad heter det? Assists eller ta över punkter. Ja, och sånt där. Du, jo, men Det, jag det, jag menar... det är, väl, är väl supportklassen så ska du få, för du inte kill streak Rewards utan du får point streak Rewards Så när du har, har gjort grejer för laget uh, Så Och fått poäng för det Även om du inte har dödat någon så får du Rewards för det som hjälper laget Ja Nej för det är väl det som jag tycker att Call of Duty har fått rätt mycket kritik för Och till viss del med rätta att det är rätt Mycket var och en för sig själv mm, liksom. Men, det är, det. men det, det... det är också ett spel som där kan jag se fördelen med att det är så att då kan jag gå in själv och spela och, sp och, ja, vill... och spela bra. Det kan jag aldrig göra i Battlefield. för Nej, men det är väl just därför Call of Duty har, det har gått så bra för dem, för de flesta människor har ju inget stort lag att spela. Med. Det är klart att när Battlefield 3 går ut och säger att nu ska vi sopa banen med Call of Duty. Så klart att de, de tänker det liksom, men men om man är ensam eller man har en kompis Då är det en ganska utsatt situation Att gå in och spela Battlefield mm. där, där behöver man ju verkligen ha ett, ett helt Squad som de kallar ja, det precis. Och, och därför har Battlefield Än så länge varit När man har spelat det Varit en väldigt rolig upplevelse för att Nu är vi hur många som helst som spelar Ibland så man är man in i åtta man och spelar Fyller två squads Och så har man liksom 32 motståndare mot sig Och bara röjer och då är det skitroligt. Men finns det något eh, inbyggt system för att få in två squads i en match? Nej. Det... För jag vet, i, i de tidigare var det där ju en, det var ju bullshit alltså. För att vi, vi spelar mycket Call of Duty och sen när man skulle gå över till Battlefield och så fick man så här försöka lura systemet och försöka få in folk i samma match och sen ah. kom de på motståndarsidan och fick man vänta. Ibland gick det, ibland gick det inte. Liksom, ah. Ah, det. Nu på PC har de ju Kört det här Battlelog Det finns ju för, för konsol också Men då är det bara som en Facebook för Battlefield Som de har beskrivit ja, det Någon statistik ja. liksom och Men på PC så du, du kör ju spelet i Origin Som är EOS nya Steam-variant det, det är liksom en spelklient Men du kan inte göra någonting i Origin Utan allting sköts via Den här battlelog sedan. Så där skapar du partier och Uh, Joiner matcher och sånt här Vilket Vilket gör att Ett problem som har funnits har varit dels att Det finns ett gäng olika webbläsare Och alla har inte samma versioner Av webbläsare Och för dig så Kommer det inte upp någon inbjudan Och för någon annan gör det, det Och varför gör det det? Hur löser vi det? För någon har det strulat med Med antivirusprogram då vill Battlelog inte funka Om du har ditt virusprogram aktiverat Vad är det liksom? Men, men om vi ska tillbaka till poängen Finns det något sätt Där ni kan liksom gå, Sätta ihop en squad, en annan squad Välja att ni ska vara på samma sida I samma match Eller måste man fortfarande hålla på och lura Systemet för att få komma dit man vill liksom? Alltså där är ju det här parti-systemet Som man trodde skulle vara för att alla skulle hamna I samma lag och i samma squads Men det funkar inte Nej, okay. det, utan du, du sätter ihop Ett party och sen så går du in i en match Och sen får du se var du hamnar Ibland funkar det jättebra, ibland funkar det inte alls Nej, nej men då är det om, det om det finns ett system för det och spelet har varit ute En vecka, då kan vi väl säga att det finns liksom. jag, Du kan ju kanske bara Uttala det för PC-versionen ja. men, men då verkar det som att Det finns i alla fall, även om det inte funkar ja, i början. Tanken man... antar jag är Att det ska funka det långa loppet Ja Men det är väl klassiskt Okej, okay, att... Battlefield har kanske varit lite värre Men Call of Duty har ju också rent Servermässigt och så varit rätt trasigt ja. eh, När det här kom ut och, och sådana här konstiga Glitcher, jag vet inte om du kommer ihåg Den här Care Package-glitchen ja. liksom, Och sådana här skumma grejer Som folk kommer på Och, eh, och så tar det liksom I alla fall på eh, 360 i och med att de måste få Få igenom patchen Med Xbox Live så tar det två-tre veckor mm. innan, innan det fixas Och sådär ja. sådär Ja, och just den där glistningen tror jag inte ens fixar fixad på PC Till 100 Jag tror du kan utnyttja den fortfarande Okej okay. ja. Alltså det, det är ju faktiskt Ett intressant grej hur Hur jävla trasigt Modern Warfare 2 blev <laughs> ja. Jag vet vi, vi var inne och körde det för Ja det var ett par månader sedan Bara någon kväll Och då såg vi helt nya grejer Alltså Ibland så ser man, jag vet inte hur det ser ut på PC Men på 360 är det ju en ganska strikt Meny, man ser det här är vårt lag Och det här laget liksom Och eh, med... det här är deras gamertag Och sånt där Sen började det komma såna skit att folk hade liksom Hackat på något sätt Så att det, det, det var en massa konstiga krummilurer Istället för deras namn Aha. och små ikoner Och skit Men när vi spelade senast då, då var det några jävlar som hade lyckats Komma på ett system så det kom upp text på skärmen hela tiden. Okay. Så att när vi var inne och körde först så bara var vi i menyn och så såg vi hur de liksom skrev in ny text. Så bara stod det typ så här... Eh, Ja, McCorv sög av en gris. Så eh, står det kanske bara Johan Halstan knullar en häst. Och man bara, vad fan är det här? vad va, för skriver de så där Ja, det var väl kul. Men det som hände var att de där texten kom upp konstant på skärmen. Uh -huh. Så när man typ stod och sikte bara undrar om det kommer någon här. Ja, oh, fan, nu suger jag av en gris igen, liksom. uh -huh. Johan Halstan han är på hästen igen. Fan! Eh, och, och, och det bara lopade. kom om och om igen så hela skärmen var fullt med våra eskapader med uh -huh. olika djur, liksom. Eh, så att... Eh, jag, jag fattar inte hur de har lyckats. Men, men hackers det är rätt kul om de håller på. Ja, alltså på PC har de ju hackat rätt riktigt. Så här moddade lobbies och sånt. För få för level 70 och sånt här. Det, ja, jag har väl hamnat i någon hackad lobby som faktiskt har varit rolig. Där det har varit så: Gun Game. Där man, börja, okay. där man börjar med, med kniven. Tror jag till och med du börjar. Ska du få två kills med kniven så får du en pistol. Och så två kills med pistolen så får du. Nästa vapen. Och det jag lyckades hamna en gång. Det var jävligt roligt. Alla andra moddar, zombie-moddar och levelhack-moddar och allt möjligt. Det är så jävla tråkigt. Mm, mm, mm. Men du, du har varit inne och kört Nya Battlefield 3 liksom. Yeah. Det stora svenska hoppet. Yes. Vad, vad skulle, hur skulle du sammanfatta din upplevelse där? Uh, fruktansvärt rolig. Men uh, rör och, och inte i för att det, du kan spela liksom 64 spelare på världens största banor. Utan i för att dels för att Battlelog är som Battlelog är. Och dels för att jag hittar inte riktigt i spelet. Hur ändrar jag mina klasser? Varför måste jag dit där och dit där? Och varför kan jag inte göra det här? Och hur ser jag vad jag löser upp härnäst till mitt vapen? I, i Modern Warfare så är det så mycket lättare Och bara säga att ja, men, nästa är jag detta för att få det behöver jag 10 kills till. Ja men samtidigt så Jag vet inte om mitt första Tanke var att prata om den här Släpptiden liksom. Men samtidigt så tror jag det måste vara varit skitsmart Ändå att släppa det lite trasigt Framför Modern Warfare 3 Istället för att annars skulle de ju behöva Vänta ett halvår ja, eller oh ja, De hade behövt lägga ett halvår till i utvecklingen Om man ska släppa ett helt spel Och Det, det, det är väl väldigt få Spelföretag idag som kan göra det Ja, visst. Yeah. när visst är det så. Eh, och det är väl. Det måste ut någon gång, liksom. Men yeah. eh, jag förstår. Men det, jag tror en grej som jag, eh, som många har sagt till mig som har lirat det, som jag vet jag var galen i, Bat, i, Modern, eller i Bad Company 1. Det fanns inte i eh, Bad Company 2. Det fanns nästan i det här 1943, men inte riktigt. Men just det här med att de kör på EAs servers och att man inte kan starta sina egna privata ja. matcher vilket, alltså när vi körde Call of Duty, det var liksom standardgrejen att man var inne inte bara körde mot sina kompisar utan man man bara gick in på kartor, man lärde sig mm. kartorna, man, man testade olika positioner, man testade vapen, man testade hur långt kan jag skjuta ner någon med det här shotgunet Okej, okay, om du står där då går det, men där går det inte. Nej. Man testade olika grejer Och i ett spel som Battlefield, där man måste lära sig flyga och helikopter ja, ja, ja. och sådär. Att det inte finns något sätt att bara gå in och, och träna på kontrollerna, det blir jag tokig på. Ja, jo, det. Och, och bara en sån grej att. När du ska göra dina inställningar för multiplayer Du måste in i en multiplayer-match Då får jag lägga mig i ett hör Någonstans Och göra mina inställningar Medan alla andra spelar matchen ja, ja. Det känns inte helt rätt heller tycker jag ja, Nej nej, det, det fixar de ju. Det fixar de mig garanterat ja, så, så, så det är med sådana smågrejer men, men rent spelmässigt Spelet ser helt fantastiskt ut Spelet låter fruktansvärt bra Det är sånt sjukt ljud och vapnena känns sköna och liksom det, det känns bra det känns skönt, det är roligt att spela ja. det F jag fan, bara, jag fan när man är ett gäng som spelar och är, är sammansvetsade som vi är och kan... Ja jag förstår det och sen det är ju ett PC-spel ja. liksom. man ser på poängen det får ju, får ju riktigt fina betyg på på PC och så helt godkända betyg på konsolen. Ja, jag ser att de hade ju hade ju kört det på 30 FPS på konsol också. Okay. För att, för att maskinen ska kunna klara av det med så mycket detaljrikedom och så här. Det, det har jag funderat mycket på om man, om man har det på konsolen, om man kunde köra med de låga texturerna för att få någon fördel i mm, multiplayer. Mm. Sånt där är inte jag väldigt, väldigt jag vet, jag, jag, jag, Min klassiker när jag spelar i FPS är att jag alltid det, det första jag gör i alla Innan jag ändrar sensitivitet eller någonting Att jag drar upp äh, <laughs> Brightness till ah, max ja, ja. Just i Call of Duty och sånt där Det ger en jävulsk fördel När man ska in i så här mörka tunnar och uh -huh. skit Ja men i Call brukar jag också dra upp Brightness men inte i Battlefield Har inte behövt det Nej, jag hade faktiskt problem med ljuset i Battlefield. Jag har bara spelat betan, mm. trean. Men jag tyckte att de här ljuseffekterna var nästan lite överdrivna. Att när man var Det var den här kartan när man var på tunnelbanan. Mm. Mm. Liksom. Men när man var ovan jord där så var det som att man var lite bländad hela tiden. Att liksom himlen lyste så jävla starkt. Men det kanske var någonting bara i betan. Ja, Nej. Den, den känslan fick jag varken i betan eller, eller i spelet. Nej, det kanske är min jävla skärm mm. Eller 360-versionen ja. eh, Däremot så Nu kanske alla som gillar Battlefield Hater mig, men jag tyckte den där Den där Den banen var helt i rätt riktning för mig Den här liksom och vara inomhus Det var så en tunnelbanestation med, Man kunde gömma sig bakom I små bås och kuror liksom, ja. och så här, det, var, det var perfekt För jag, jag kan tycka att de här är större som bara en öken med, med tio stycken Ctrl-C, Ctrl-V, sjul som de har ställt ut som ska sprängas liksom. och man, man vet, man går in i det här huset så bara, Ja, det är det här huset, det är ett matbord rakt fram, är en trappa upp till vänster bakom dörren sen finns det en steg upp till alltså det är så här åtta exakt likadana hus ja. i kvarteren liksom, med samma Fast där, där är ändå Battlefield 3 ett stort steg framåt mot Bad Company 2 som det verkligen var, alla husen så exakt likadana ut ja. man ser att de inte har lagt ner någonting alls så här är det Ser man ändå en, en viss skillnad på grejerna Tycker jag Ja nej, men visst eh, Jag tror men jag, jag tror också för min del som aldrig har varit så intresserad Av fordonen så, så känner man lite att banorna Blir så eh, Blir så eh, anpassade åt fordonen Att infanterispelet blir lite lidande Liksom ja. Ja, och... Just de här hemliga vägarna och hemliga ställena Så de finns inte lika definierat I Battlefield nej. Och, och det där är också ett problem med, med Battlefield-serien det, det är, ju inte, det är ju inte digs fel Utan det är ju spelarnas fel Att folk springer till en pansarvagn Eller en helikopter Och drar iväg ensam Eller med, om någon hinner med så bara drar den Och så kraschar man en helikopter För man vill bara till stället så fort som möjligt Och få poäng mm. Och så skiter man i resten av laget Och så har man tre personer till i, i helikoptern Som dör Och får tillbaka till Till uh, ens bas och just det här med folk som bara står i kö till helikoptern ja. liksom, och bara ska trycka vem som tar den först. Ja. Eller folk som är attackerande lag bara ligger och snajpar. Det här känns det ju som ett intressant... Det här spelet Frontlines, nej Homefront som kom ut för ett tag sen, Där hade de ju ändå något system där, där du på något sätt förtjande din fordon. Ja, ja, ja. Liksom. Och det nu. kanske vore mer intressant att man på något sätt har någon valuta som man köper in. Och om man ska få en helikopter, då ska man... Då ska man liksom spara ihop till den Och sen är den värd någonting Att det inte bara är att flyga och den och latcha lite Och sen ta en ny Men det, det finns väl en poäng också Att varje sida har sin fordon yeah. Men, Och jag tror det är en sån grej som kommer att lösa sig själv med tiden Att efter som här Som bara är inne för latcha Hittar något annat spel som är häftigt. av vara in och latcha i Så kan de som vill spela det på riktigt Spela det på riktigt Ja uh faktiskt. Det är, väl, det är väl så däremot så är det ju lite, det blir ju ett hemskt mycket balansering liksom att nu är helikoptern för stark och sen mm. kommer en patch, nu är helikoptern inte bra alls liksom och sen nu är den bra igen liksom. Ja det är ju det är inte det där det, det vet jag det såg jag själv när de gjorde betatestningen av StarCraft 2 och de uppdaterar flera gånger i veckan hur, hur lång tid det skulle ta att bygga vissa enheter och och så vidare, Bara för att balansera spelet rätt Så ja. det, det läggs nu ner mycket tid på det där Ja men visst är det så Nej eh, det, det måste ju vara ett jävla helvete Jag, jag funderar ibland på att man skulle ha det vet Att det hade varit jävligt skönt att ha slavar eh, Det kanske inte är pk att säga <laughs> men, eh, men just för att jag Jag som människa Jag är bara idéer Jag är inte handling liksom, och eh, Idéer Det är ju så jävla bilder liksom, alla människor har idéer, men jag skulle behöva mina slavar för att när jag kommer på idéer om ett nytt spel som jag skulle vilja göra så vill jag inte lära mig programmera, jag vill ah, liksom ja, ja. inte kanske sitta och rita massor massa bilder, men <laughs> jag vill ha de där slavarna och sen när jag ska spela in en jazzskiva så vill jag liksom inte, då vill jag ha de där slavarna som jag bara kan säga åt exakt och visa vad de ska spela liksom. och... När vi sen ska spela in en film då, då kan jag se åt alla mina slavar vad de ska göra. Eh, på något sätt ha en, en slavar med som förverkligar mina idéer. Eh, det ska verkligen vara något. Men när man funderar på sånt här och tänka på till exempel fightingspel eller RTS eller någonting, det måste vara ett jävla helvete att ja. få det att stämma alltså. Mm. Helt plötsligt så har man tes testar så allting funkar så bara nej. Om eldroboten skjuter på laserskeppet så nej, nej, nej. Och så måste man göra om allting från början. Ja. Men en sak jag funderar på med, med de här skjutarspelen det är ju varför ingen har vågat ta bort kills och deaths i spelen. Alltså att man kan se för du ser ju hela tiden din KD-ratio och du ser hur många du har dödat. Att, att de bara skulle ta bort det helt så du ser bara hur mycket poäng du har samlat ihop och då lägga fokus på att, att göra det som är bra för laget. För det är det man får mest poäng för. Ja. Om man inte bara ligger och snipar och bara plockar folk. Ja, men det är väl något som ligger kvar i, i de där spelen. Liksom som i, i, de, de kommer ju från team deathmatch. Ja. Och även om man, om man lägger på så blir det ju som att man gör en team deathmatch med lite extra. Men det är väl i, i, i många spel. liksom I bilspel så handlar det om att komma först till mållinjen Även om man, om man kan skjuta varandra lite och sånt där. Och i RTS gäller det att ta över den, eller förstöra den andres bas. Eh, det, det, det är som att man är fast i genren. På ja, sätt. fast så, så har du ju, i Battlefield så har du ju spelsätt som, som Conquest till exempel. Där kvittar hur många du dödar. Så länge du tar dina positioner och håller positionerna så, så kvittar de om ditt lag har dött 500 gånger eller 7 gånger för det, har du hållit positionerna längst del så vinner du. Mm. Och det är samma sak med Rush Som var väl det som kördes på betan Där du Som attackerare så har du X antal liv på dig Om det är 75 eller 100 Och när När ditt lag har dött 100 gånger Så har du förlorat Men som försvarare Så kan du dö hur många gånger som helst Så då är du bara Då har du ingen åsak att vara som liksom rädd för att gå in i en eldstrid utan förlorar du så förlorar du då bara på det igen för då har många liv som helst. Ja ja, nämen precis men det är väl alltså den enkla förklaringen kan jag tro är att för att folk ska bli fast i det, för att folk ska känna att om vi kör en match till så måste spelet efteråt på något sätt säga till det att fan, du var rätt duktig ändå, liksom. Vare sig det är att det kommer upp lite medaljer och det kommer upp lite så här och så här mycket, så måste du på något sätt kunna, det är klart att det blir negativt för de som verkligen är kass, liksom. Om man kör tio matcher och man ligger yeah. på tre kills och 20 och death, då, då kan det att det blir motsatt effekt. Men just för att kunna säga till folk att bara, kolla, du var rätt grym, alltså. det här är din grej, keep on, <laughs> fortsätt nu, jävlar, kör. Ja, yeah, fast den känner jag att man får om man spelar spelet på rätt sätt. Det... Jo, alltså, men, men då, då hamnar vi i någon slags metakognition ja. att du ska liksom reflektera över din egen, ditt tankesätt och din egen upplevelse. Liksom. Ja, det kan det, man ja. jag, jag tror att för många är det den där. Att även om, jag menar, fan, ifall, du, ifall du sitter i Search and Destroy och håller punkt B en hel match och ingen kommer dit, så även om, du, om, om man kan någonstans säga, bara, jaha, jag gjorde mitt jobb, så är det ju rätt sekt. Liksom. Ja. Jo, det är det. Man måste ju känna att man, man gör någonting handlingskraftigt för att få laget framåt för att ändå få den där kicken. Liksom om, om vi säger att jag hade kört hundra matcher Call of Duty och jag aldrig hade sett en jävel bara för att eh, jag satt på mitt <laughs> ställe liksom så här, då, då hade man ju ledsen lite. Yeah. Bara, eh, men jag, jag håller med dig. Liksom och det, jag vet, and, andra grejer som hade varit spännande är typ tänk dig eh, sådana här system som jag pratade om i, ka, i Chromehounds att mm. man skulle haft något som något större spel ovanpå det lilla spelet liksom. ja. att till exempel man valde en sida i början det här är PS3 spelet jag kommer inte ihåg vad det hette men det där man spelade 250 spelare på varje lag mm, men det har jag nu mm. hört om jag har nu inte spelat det men det Nej, var väl det äh, som spelade i spelradion Ja det var väl det var väl på ett litet tag mm. det, men det är väl som liksom, det fanns ju kompromisser i det också men där var det ändå så att på något sätt att de här olika Eh, lagen man valde mellan i början eh, i, i ett större spel då fick poäng och tog över delar av världen, mm. eh, precis som det var i Chroman, så att man valde, man valde sitt lag liksom och tog över så att jag tänkte om det i Battlefield att du valde mellan tre lag liksom, och sen kunde ni försöka köra en viss karta om och om igen för att liksom ta över den och flytta frontlinjen framåt inte på den banen utan till en annan ban. Ja. Liksom. Att föra det laget skulle kunna komma till den banen som ni redan ägde, var de kringen tvungen vinna mot, er på en annan karta. Liksom. Att det på något sätt var som ett större system liksom, där man kände eh, inte bara att man att man kämpade för sin egen grej. Man kämpade inte bara för matchen. och För att liksom levla upp. Utan man kämpade för någonting större. Ja, ja. Battlefield <laughs> for kanske. Ja, absolut. Jag vet att i, om man blev medlem i det här Modern Warfare Elite. Vad det heter. Ja. Då, då skulle du ha något system där du fick liksom klan. Ja, ja det, det såg också ja. det om man betalar för en tjänsten för det... Precis, då fick man starta sin egen klan där, där du som klanledare fick XP-bonus för alla i din klan ja. och de gjorde och såna grejer det, är liksom, ja, det, det, det låter rätt tuntigt, men det är ändå något steg på den grejen, liksom. tänk dig om eh, vi i SU-klanen liksom, när vi kör kollade ut i kunde ha en riktig klan så ju bättre vi gjorde kunde vi få liksom, egna kläder som vi kunde spöka ut oss i så att vi liksom, ah, fan, där den där jävla suklanen som har sina lila hjälmar liksom, ja, och ja, ja. farliga, eller att vi liksom kunde tillsammans jobba ihop någonting som alla om alla fick tre killstreaks var, så kunde vi lägga ihop dem till något bra, liksom just det här stärker det här bandet mellan varann och det här är grejen någonting som går över en längre period, ja, bara precis. än att, annat än att bara låsa upp vapen Ja, ja det är det... Jävligt bra tanke faktiskt. Jag vet, jag hade ju... Eh, mitt, mitt drömspel var ju någon slags eh, Chromehounds där man allihop hade som en stor robot. Man, en, en enkel liknelse kanske skulle kunna vara slagskepp. Ja. Så att om du tänker att du och jag och tio andra vi hade liksom vårt egen lilla battleship liksom, och ja. vi åkte runt och jag kanske var kaptenen, så jag körde det mot, ja, jag har sett att det finns ett slagskepp tre kilometer bort, vi åker mot det nu så här. och ni hade era små kanoner ja, ja, ja. sen ju mer vi tog kunde vi liksom kanske köpa ett större fartyg och sen bättre kanoner mm. och sen kanske vi kunde köpa så någon fick ett litet flyg, och de kunde flyga ut och söka runt eh, med, så, där. så att man liksom var alltså våran, våran stora båt vi var som en person i ett FPS fast vi var vi var mycket grymmare. Ja, liksom. ja, jag förstår. Det hade varit jävligt coolt liksom. vår stora enhet åkte där. Och ja, vi hade liksom uppgraderat olika små kanontorn och skit. Ja. Då, då gäller det att vara samspält. Ja, men också att man man till exempel bara, ah, men vi skulle behöva en snabbare motor. Så nu vill vi att alla försöker köra åtminstone fem timmar den här veckan. Ja. Så att vi kan få råd till den liksom. Eller något sånt där. Så att man, man, man byggde samman varandra. Och man, man kämpar med alla... Jag vet inte, en annan grej, jag, jag har liksom som en bok där jag skriver upp alla mina spelidéer Och det kanske är <laughs> dumt att avslöja dem För det sitter sig någon jävel som vet hur man gör spel Och inte tänker ringa och anmäla sig till min slav Nej, Men det var som ett, ett, ett FPS där man var en bläckfisk ja. Så att en spelare var då två tentaklar ja, Så han ja, ja. styrde benen Och sen de andra sex spelarna de hade varsitt vapen liksom. Så en arm hade liksom Ett världen, en arm hade kanske en sniper Eller något, så alla fick då se Sin arm, sitt sikte, så den här gubben Sprang runt som en bläckfisk Och sen var det sex olika armar Med sex olika vapen som styrdes av sex Olika spelare, så att man liksom kunde Fightas åt alla olika håll liksom, med, med andra för bläckfiskar Så att två armar <laughs> kanske sköt mot en bläckfisk Uppe på taket bara, Medan två andra liksom högg knivar Efter en bläckfisk som sprang förbi med allt kast. Eh, inte, på något sätt hade... <coughs> där skulle man behöva en prisfunktion För det hade sett så jävla kul Med den där bläckfisken som man kutar runt och skjuter Åt alla olika håll liksom. Och det är sånt där som jag... Och det är sånt här som frustrerar mig så mycket För att hade jag bara haft orken att lära mig programmerat spel eller någonting Fan mitt jävla bläckfiskspel Jag hade fan kunnat vinna ett pris på någon jävla Minecraft-server Eller vad det nu är, allting heter Men... Eh, så gör jag är ingenting, jag bara kommer på det så tänker jag, synd att det inte finns Ja Ska vi bjuda på en <laughs> låt? Vi gör det Det var väl en, en härlig låt det där. Ja, det var kanon bra. Så tror folk att vi hör dem. Man måste luras lite ändå. Och, sen, och skämta om det efterhand. Det, det, det underminerar ju själva luret. Men man måste vara ärlig ibland också. Man måste, ja, ja, ja. man måste ljuga och vara ärlig i bra, i bra mix. Liksom. Jag tänkte här om dem på det. att jag, jag tror jag skulle ha väldigt svårt att lita på en människa som inte kunde ljuga. Okay. Förstår du vad jag menar? Då? Vissa människor säger så här: jag kan fan inte ljuga, jag måste tala sanning. Liksom, och sånt där. Att, för mig ser jag inte det som en, ett positivt. Jag ser det som något väldigt negativt. Ja. För det första så tänker jag mig att, att det det, det ljuga som någon slags socialt smörjmedel, om du bara säger så här: eh, Ja men Nightwish, det är rätt bra musik ändå när jag bara på en fest säger Ja men det är det, visst är rätt skönt Istället för att säga, är du dum i huvudet eller? Det är så jävla <laughs> ful musik eh, det, Där har vi ju en lögn som liksom gör det sociala samvaron lättare Men också lite på en människa Om jag, om jag säger till dig så här eh, Du eh, berättade inte för eh, Peter att jag checkade upp hans eh, kaka liksom. Och du bara, ja ah, visst, jag ska bara berätta att jag kan inte ljuga. Och så säger nah. jag Peter, vem fan har kökt upp min kaka? Du bara, det Där har vi också ett problem. Jag kan ju aldrig ha någon riktig tillit till dig om jag vet att du inte kan ljuga för, nah. för min skull. nej. Nah. Nej, det är så förstående. Ja, det låter ju dumt. Men jag, jag tror nog fan inte man ska vara rädd för att ljuga. Det menar inte som att man ska ljuga ihop historier på sin podcast, eller man ska ljuga för flicka eller pojkevänner om vad man var i fredags. Men man ska, man ska liksom små ljuga lite för att göra världen mer intressant och för att få livet att funka enklare. Liksom. Ja. Lite små ljug. det kanske ska bli det vi ska pimpa, men, men nu ska vi inte ljuga mer. Vi har hört på musik, vi har pratat en jävla massa, och jag tänkte att vi skulle börja avrunda. Men jag tycker att vi ska göra en så här pest eller Ja? Men det. Ja, men det lät väl intressant. Om du fick, om du fick välja, mellan mm. att antingen var det som ett lotteri på ditt lokale... Ditt lokala snabbköp. Vad är ditt, eh, ditt närmaste snabbköp som du går ner och handlar lite mjölk eller bröd i? Det är den lokala ika. Den lokala ika affären där. Ja. Om du tänker dig att du ställer upp alla deras olika drycker på ett bord. Mm. Du har liksom allt från eh, olika loka flaskor och läskar. Du har liksom olika juicer och äckliga juicer säkert. Du vet så här tomatjuice med broccoli och grejer som egentligen, vad fan jag har inget problem jag checker jag grönsaker, det har blivit mitt liv så jag har med köttet men vissa såna där grönsaksjuicer och sånt där, där känner man bara när det kommer in i munnen så ser, jag, ser jag halsen bara ut, ut härifrån liksom och sådana <laughs> finns det det finns liksom olika typer av barnjuicer och olika, allt möjligt skit liksom uh. varje vecka kommer det bli ett roulette som bestämmer Det där är det enda Du kommer få dricka Resten av veckan Aha. Så det kan vara liksom En varm sommardag Där du bara får dricka Broccolijuice Eller en Det kommer inte bli eh, Typ soja Eller så nej. Att du bara får dricka soja Utan det är Det är juser som kan funka Eller det är grejer som kan funka Men samtidigt så kan du Rent såhär tandmässigt Så kan du få så att du bara Får dricka läsk i Det kan ju bli liksom Fyra veckor i sträck Bara Pepsi nej, nej, nej. Och Sen blir det Fanta Och så blir det sådär Och det är ju ett rätt slitigt liksom, Både för figuren och för, för munnen liksom. och det, Jag menar, ja. tänkte när du borste tänderna på kvällen Och skölja ur med lite Pepsi Det är inte så jävla <laughs> Det är alternativ nummer ett ja. för jag då laga mat? men den här drycken också, bara Nej, i, nej. i maten kan du ha lite, lite mjölk eller lite vatten eller något sånt där Du, kan, du ja. behöver inte koka pasta i Pepsi liksom Nej, eh. det var, det var Ja, Nej, det här är det du, det du dricker liksom. men, men det ja. betyder också att nu, är, nu pratar vi i pausen här om att du är en man som inte längre eh, njuter av ölen Men du kanske har någon annan njutelse som till exempel kaffe eller te eller någon sån där grej det betyder att den, den typen av ä, grej är ju slut från ja. och med nu. Äh, ja. Och ä, om, inte, om inte du är något fan av öl eller vin eller så, då är kanske det skulle vara större skada för mig. Men det betyder att morgonkoppen kaffe den är borta för alltid. Liksom. Äh, ja. Man kanske ja, det... får kaffe i en vecka. Liksom. Men, ja, ja. Äh, och då får man bara dricka kaffe. Ja, ah, det, det måste ju vara skad I för sig, vad fan läsk är också skadligt. Ja, det blir fan så Det kan bli att du får. Fast. Ja, det kan bli. Alltså inte. Det, det kan inte bli kaffepulver. Men det kan Nej. bli om det finns. Ibland finns det du vet, så här lite färdiga burkar med kaffe som är liksom lite kaffelatte i en glasflaska. Ja. Det kan ju bli en sån ja. jävla. Så att det kan bli faktiskt att du får dricka kaffe en hel vecka. Eller typ jävla. Tänkte jag dricka. Du kanske får dricka Red Bull en hel vecka. Det enda, du får in, när du ska få in vatten för att hålla kroppen igång Måste du sätta i dig en Red Bull Det kommer att bli spännande Jag kommer aldrig kunna sova den veckan Nej, fan, nu tänker jag direkt när jag började utforska det här valet Att mitt andra val är för dåligt Men mitt andra val är att du får aldrig avlägsna Eller förkorta ett kroppshår eller en nagel du kommer behöva låta håret och naglarna och ja jag vet inte om du på något sätt ja, jag, är ju, jag är ju som en babian liksom, men om du på något sätt har någon vana att liksom göra någon form av beachrakning. eller så, så är det också över. Du kommer bli som en hårig eremit med långa klor liksom. Ja, ja, ja. Alltså den var faktiskt inte så svår. Nej. Det, jag hade valt att, att äh, Inte klippa håret och raka mig Och klippa naglarna faktiskt. Oj, oj, oj Det, det, det, det enda som, som jag skulle ha något emot där Det är då naglarna Att inte få klippa dem ja, det, lit, så. Men Har det det inte sett han från Indien? Jo och, och, och det hade ju blivit betydligt svårare Att hålla på med pallorna Ja, det är absolut <laughs> Men äh, Nej, det, så, så den här har jag nog Jag vet inte om du har sett bilden på mig när jag har jättelångt hår och jättemycket skägg. Så, ja. Nej, det har jag inte gjort. Om vi säger så här. Nej, nej, det var ingenting. Jag tänkte säga om du fick klippa naglarna hade det påverkat ditt val, men du har ändå valt den. Så att jag, ska det jag har inte, ändå valt det den. Det är inte ja. den jag ska förbättra. Ja, ja, ja. Men om, vi, om vi säger så här då. Om, om jag hade sagt att du fick dricka fyra deciliter vatten om dagen i det andra alternativet? Hade nej, det ändrat nej, någonting? Nej. Vad är, vad är det som är avgörande? Är det kaffekoppen eller är det äcklig känslan eller vad är det? Nej. Eh, alltså för det första så har jag haft massa skägg och långt hår och så här. Eh, och det enda som skulle vara äckligt med den är naglarna. Och med den andra grejen så eh, Alltså den är, den är betydligt värre För som det är nu så dricker jag inte Jag dricker inte läsk jag dricker inte kaffe Jag dricker inte te Jag eh, dricker inte öl dricker bara nästan bara vatten Och använder mer reprodukter i matlagning Så Det, det, det var det var ett ganska enkelt val ja, ja <laughs> ja jag, jag, jag tror ändå Okej okay, att jag det kanske valt samma Men i mina regler brukar vara så att Han som ställer en pest eller koler Han behöver aldrig välja själv liksom. man, man är fri Nej. från sin egen Men jag tror att jag är ju eh, Både vad det gäller speldesign och livet i övrigt så är jag en man som fascineras av slump, slumpen liksom. Så jag kan ja. tänka mig bara att den där spännande grejen varje i söndag kväll, när man, när man ser lottdragningen, vad man ska få nästa vecka det nästan skulle vara värt det liksom bara för att, ja. yes, jag fick loka liksom, fy fan vad skönt en vecka liksom eh, att jag, jag tror, jag, jag, jag vet jag är en sån man som på riktigt aldrig har spelat netpoker eller något sånt, för jag vet att om jag vann en hundring på netpoker då skulle jag vara i lyxfällan nästa vecka liksom ja, ja, ja. så att jag, just den där slumpen och sånt där, det hade det hade satt dit mig Ja och, och jag hade ju en uh, Pestel och kola cool också Ja låt höra Det första är Att, att vara utan Från idag vara utan tv-spel Och datorspel För alltid tid Yes Ä en, Inte spela Inte göra egna tv-spel inte, inte titta på Youtube När andra spelar tv-spel Um, inte diskutera tv-spel med folk. Mm. Inga tv alls. Och det blir... Är det så att, det, att jag får någon straff om jag gör det eller är det bara som att det är osynligt för mig? Det försvinner liksom. om jag. Tittar... Ja, ja, det, det, det försvinner du kan fortfarande känna så att Omen jag vill spela Modern Warfare. Men du kan inte. Om, om jag sätter mig bredvid någon som spelar så ser jag bara en vit skärm. liksom. Ja. Okej. Okay. Och den andra är... Samma sak med musik. Att du kan inte. Du får inte lov att lyssna på musik. Du kan inte höra musik. Du kan. Du ser du på en film och det är musik så hör du inte musik, men du hör resten av gärna i filmen. Jag skulle... Du kan inte utöva någon musik. Jag skulle valt aldrig, aldrig någonsin spela spel igen. Du har gjort det. Än, ja. ja. För att. Uh... Jag känner att. Så här ska jag säga Att jag känner att spel har Gett mig mycket Att det har liksom varit roligt Jag träffar människor Jag har fått ut grejer Att jag har känt mig duktig och sånt där Men spel har också förstört grejer för mig I och med att man har typ spelat för mycket Och missat tänter Och gjort grejer bara för att man har klantat sig Man har, man har spelat för mycket liksom och, och, och, och jag märker på mig själv Att man har spelat mycket en vecka Att man man liksom är lite mer rastlös. Man, det påverkar en på något sätt. Liksom. Eh, Medan musik har jag bara fått det positiva av. Men jag kan inte komma på några negativa konsekvenser som jag har fått av musik. Annat än vad då när man har varit ute och spelat spelningar och varit full och gjort någonting. Men det är ju inte ja. musikens fel. Liksom. Eh. Men, men du, du kan inte känna att, att när du då utslutar spelen att du skulle utspel, utsluta det här som... Som spelandet har gett i dina vänner och... Ja, det skulle det absolut. Men 90% av de vännerna har jag ju kontakt med på något annat sätt också. Liksom. Mm. Att, man, att man pratar med dem och vi träffas eh, varje år liksom, och gör grejer ihop och sånt där. Så att det egentligen är ju vänskapen i spelet, det sekundära. Jag, jag, jag har ju det har liksom börjat gått runt till att jag tycker mer om dem som... Eh, Människor liksom Jag hade ja. Bobby nere i somras Och vi, vi bara åkte runt i bilen Han och jag och flickvännen Och bara glodde på grejer liksom Och det var fan, det var liksom roligare än Om vi skulle spela 10 timmars co i det bästa spelet liksom. det var... ja, jag <clears throat> Och jag tror Jag tror för mig, jag har sagt det mycket jag, jag får alltid frågan om jag ska sluta spela TV-spel Och jag tror om det kom en magi Jag tror inte jag skulle kunna göra det själv Och jag skulle inte vilja göra det själv heller utan, Men jag tror att mitt liv skulle bara bli bättre om, jag, om det försvann för mig på något sätt. Det kanske låter konstigt, men jag tror att, att mycket, av min, mycket av min kreativitet och som och just rastlöshet som ska leda till något kreativt, att det döda jag med tv-spelande ibland. Liksom att man, man känner sig, åh, oh, jag måste göra någonting, åh, oh, och istället för att göra någonting, du, du lägger in en platta, eller istället för spela musik eller istället för spela in en corvcast eller istället för att göra en film eller, ja, nu fick jag ju inte göra min egna spel, men istället för att göra någonting <laughs> klokt så sätter jag mig ja. en timme med Dark Souls liksom, ja, och ja, ja. Eh, jag tror för mig hade, hade alltså jag, jag och, och om jag ska vända på frågan så hade jag, jag har vissa vissa skivor och vissa låtar som jag inte skulle kunna klara mig utan liksom. och det, det kanske låter töntigt om, om jag fick en pistol mot tinningen klart att jag skulle klara mig utan dem men, <laughs> men det finns så här alltså, säg att lägg upp tio skivor och väg dem mot vad som helst så är det liksom ja kanske katterna och flickvännen och vissa andra grejer som hade gått före men resten hade ju offre liksom om du hade sagt det uh -huh. Om, om du fick välja att ha kvar tio skivor Men var tvungen att dricka alla de där jävla ljuserna Och Red Bullen <laughs> Då hade jag tagit det också liksom, För att äh, nej, för jag, tror, jag tror att Jag, jag, jag skulle liksom, Jag skulle bli Jag, jag har alltid varit så där sådär vet, När man lånar ut en skiva till någon Eller man lånar ut ett spel till någon Då är det precis det man är sugen på och spela ja. eller lyssna på i, i ögonblicket när det lämnar ens hus. Och eh, jag tror bara vetskapen om att jag aldrig får höra den här låten igen. Eh, det, och, det, och det skulle också betyda att jag skulle inte kunna nynna. Liksom. Jag skulle inte kunna lalla och tralla. Eller bara trycka lite på ett piano. Eh, det, det, det, det, vore, det, vore så, det vore så mycket hemskare. Ja. Ja, jag är gott, det sånt. Tack. Det... <laughs> du hör att jag blev lite stressad. Det blev liksom. Ja. Det blev. För det är ändå någonting som jag. Det är kanske är men som jag hela tiden har i, i, i som, som någon slags tanke att någon dag ska jag få ihop min drömskiva. Liksom, eller någon dag ska jag. Ja, ja, ja. Och, och jag vet bara hur mycket musik, till exempel när jag ska komma på en podd, en, en korvkast. Mm. Bara gå runt med musik i hörlurarna. Jag vet att jag har nästan fått, eller jag har inte slutat lyssna på andra podcast Men när jag lyssnar på andra podcast det bara förstör för mig. Liksom. De folk som <laughs> pratar med spel eller pratar om intressanta grejer, som jag tänker, ja ah, då kan jag inte snacka om det där för då snår jag av dem. Liksom. Att om jag går runt och lyssnar på musik och bara går, alltså det är det enda sättet jag kan få någon som helst inspiration att göra en chordcast. Bara gå runt kvarteret tre gånger liksom, med någon slags musik i öronen och då det är då hjärnan sätter igång. Jag, jag vet inte, det är usch det känns om musiken försvann. Ja, jag för mig är det väldigt svårt att det, jag, jag hittar inspiration överallt, både, i, både genom spelandet och, och genom, genom musik och film och alltihopa. Men, ja så alltså jag lyssnar jättemycket på musik och... Nej, jag vet inte faktiskt inte vad jag hade valt. Nej, man behöver inte... Det är det som är skönt, att man behöver inte göra valen. Äh, men äh, det är väl bara som en förberedelse. När den magiska handen ja. kommer, då ska man vara redo. edel. Liksom, äh. jävla, vilken jävla pissande det är ändå. En som bara, man måste offra något för att få någonting. Äh. Ja, ja, ja. Man skulle göra så snälle. Man skulle göra så snälle snälla Som alltså inte var pestelecoler, utan var typ så här choklad eller... Äh, Syrernappar. Liksom. Ja, ja, ja. Om du fick välja mellan vinna en miljon eller få ett hus, vad skulle du välja? Eh, om vi ska eh, runda av lite, så för det första: Du har ju redan eh, dratt lite reklam för din egen hemsida. Vill du eh, göra ett nytt varv om folk vill? kolla på dina pärlplattor om de vill komma i kontakt med dig eller på något sätt annat ta del av ja, din ja. potentiella vis vad gör de de kan besöka min blogg pärlplattor.blogspot.com utan prickarna var a 1 mm. och sen finns jag på Facebook man kan gilla mina pärlplattor på Facebook och jag finns på Twitter pärlplattekungen utan a 1 och det är bara att twittra och skriva och ja, det är jag. Där finns jag. Finns det någon chans att man ska kunna be dig, ge våra lyssnare, ett avslutande ord? Ett visdomsord, någonting som de kan föra med sig lite som den sekulära varianten av dagens bibelord? Definitivt. Tusen tack, jag älskar er och ha det så satans bra. Ja det var ju bra att du sa så. Jag tänkte om du hade någon såhär här någon moralisk grejer eller något sånt där så bara tänk på att ni ska aldrig sno mormors plommonbåt för om det blir så här ledsen <laughs> när den är så här. Nej, det är väl uh, Vara dig, var, var dig själv. Var dig själv. Vara dig själv. Det är man, man alltid är bäst utav. Och, och värdetransport rån lönar sig bara kortsiktigt. <laughs> Om alls <laughs> Om att. Ja, men alltså. Om alltså <laughs> man lägger. Vad fan? När man har snutt en 10 miljoner under en Securitas bus, då lägger man ju. Du läger och har Kul ett par dagar va? Ja, tills de tar det Tills de tar det och tills stressen ja. tar slut liksom. Ja. Tills Adonald har talat sedan. Och stressen tar av honom. Jag ska vara så jävla nöjig Fan vad jag ska vara nöjig Jag har bara och så Ska man försöka ge skulden på någon annan typ Skriva ett brev med pärlplattor I did it Pärlplattekungen.blogspot Så bara få snuten efter dig Tror du om du kom i fängelse Att du skulle få göra pärlplattor i fängelset? Jag vet faktiskt inte De får ju titta på tv Du skulle ju få det det är ju typ din på. dröm yeah. Det är typ din dröm att bara sitta i en cell i 10-12 år På en sån hög säkerhetsgrej Ingen kommer in, ingen kommer ut Och så bara, <laughs> ena sidan är en säng och toa Andra sidan är det bara en jävla backar Med röda, gröna och eller så Ja och så måste du skicka iväg dem till tvättstugan för att få dem strykta liksom så här hemligt du typ, smugglar in dem i madrassen så bara, alltså, har du någon där som du betalar med sig paket som står och stryker in i pärplattor på kvällen? Ja. Det hade varit någonting va. Jag hade fått gjort jävligt mycket. Ja. Får <laughs> jag att hur roligt det hade varit efter 110 år om jag hade velat lägga en pärplattor? Nej, men du kanske kunde ha lagt Pärlplattor som en liten fil Och sen lagar du pärlplattor som en steg Ner från cellen Och sen lagar du pärlplattor <här> som en bro Över gren och så la du pärlplattor Som en flyktbil och samma sak ah, ja. <här> Eller du, du har inte Magiska pärlplattor kanske Nej, tyvärr inte Önskar att jag hade Om du fick välja mellan att dricka juicen Eller få magiska pärlplattor <här> Nej eh, <här> Juicen och få magiska pärlplattor eller få eh, skägg som har gjort av ormar som bets. Ah, men då, då hade jag valt eh, ljusen och pannan. <laughs> okay. Det... Tack så jättemycket David. <laughs> Tack själv Anders.